Не знавши душі мерзнуть, В районі певне тепло, На те ж він рай. Загиблі на полі брані воїни Йдуть до Бога, Довгий небеський шлях, Там стрінуться з батьками, І Васем, мабуть, і донька, і там, і жінка, Збереться знову вся сім'я. Зійшов поволі місяць. Ні, спершу він побачив тільки сяйво, Подумав Бог. А потім жовте коло і світлий хрест. Повів ліворуч поглядом, Якісь руїни у небі, руїни церкви. Хто їх тут зруйнував і хто поставив? Тягнись смердючим димом, Світять якісь вогні, Он бродить чорним небом самотня тінь, Чиясь душа не взята в рай, Мурмочеш щось, чи молиться, І дивно якось не розбереш, Чужа, а все ж жива душа. По тому, як тінь повз нього Рухалася, Збагнув, що він не Лине в небі, а десь Лежить. Підвівся, Сів, як Схоже все на Київ. От тільки ці руїни Церкви, Трупи, А може сплячі Душі, Чистилище, Живий Наблизилася до нього тінь. Душа ченця. Не знаю, де я, отче, — озвався тихо. Зорі Чернець поміг йому закляклому аж ледь живому звестися на рівні ноги. Це Київ. Так. І десятинна церква Обрушилася і поховала всіх, хто в ній укрився. Він застогнав, стис зуби, і чернець почув і зрозумів. По вже схололих трупах звів обережно звалу. Чи є живий хтось? Мало. А де ординці? В городі, на подолі, всюди. Святкують перемогу. Я вже десь чув твій голос. На меч спирайся, легше. І тільки зараз скалій завважив, що меч в руці, І згадав, як вдарили його вожучим чимось по голові. Світанок скоро? Хочеш втекти у ліс? Спитав старий. Ворота охороняють. Рян Габар впізнав чинця, який читав псалтир над першими, що полягли за Київ. Ходімо в бік Михайлівського монастиря, там у стіні таємний хід. Вони пройшли побіля Янчиного монастиря, який лежав зруйнований і догоряв. Повсюди мертві. З декого було вже знято одяг. «Як ти вцілів?» – спитав чинця. Зліз на дзвіницю, потім, коли затихло, вийшов. Не вбили. «Мабуть, що вже старий. Звіринецькі печери, знаєш? Я йду туди. Зайдеш кого живого, приводь. Чи шли до мене?» – сказав скалій рішуче. Подумавши, що, може, Бог його зберіг для помсти добро. А ось і вихід з города. Знайдеш? Знайду. Сам зможеш і ти? Осилю, отче, скажи всім посланим тобою гасло. Яке? Ну, пугу-пугу, це ти крик казатиме, прощай, храни тебе, Господь, скалій відсунув двері, що зірвані були з петель, і втиснувся у темний хід. Поділ увесь був у вогнях, як і тоді, коли стояв ще город, і вони спокійним уже Василем сюди ходили брати того татарина». Весь Київ нині вже покинений. Ні, що живий, живе в тобі, В тих городянах-русичах, Які, нехай чудом, уникли смерті і рабства. Зайди ці кочівні грабіжницькі прийшли, Пішли, а ми з корінням врослим у цю стражденну землю, Вирубаєш могутній ліс, Підуть з коріння пагони, Зазеленіють, виженуться в нові дерева. Тихо скрадався затінками Межи кущів осокорів Які росли біля Дніпра. Не знав, чи тут є ворог, Чи взяті ним угорське і берестове, Чи цілище Печерський монастир. Коли здолали Київ, то що вже бідним цим городкам? Співав десь півень, теж уцілів. Проте ніде не чути йому було підтримки, Так, ніби він зостався один на світі. Страшно. Під видобичами звернув праворуч, Де був місток через Наводницький ручай, І де знав стежку, яка вела на гору, В ліси звіринь. Місяць світив йому дорогу, немов не знав, що він віднині блукати має з віром по цій землі, ховаючись по темних хащах. Господи, яке бредке це відчуття безправності і незахищеності в своєму домі! Учора був ще господарем, нехай в облозі навіть, а зараз... ні! І зараз тут його земля з дитинства знана, рідна, а ворог то як пошесть, як сарана, як божа кара. Далі йшов, не ховаючись, кожен, хто переміг, живе відкрито, гамірно, впиваючись своїм всесиллям. Засідки талант бідах, примучених таких, як він. О! Добра думка. Поки збереться Русь на силі, щоб вигнать геть Батия з його ордою, можна лупити їх із засідок. На павизник, своя ж земля, зібрать ватагу, місце знайти зручне для схову та оборони, краще десь на Дніпрі на острові.